19. 20. század Visegrád újrafelfedezése 1831-ben megindult a gőzhajó forgalom Pestről Pozsonyba. A következő évtizedekben sokan csodálhatták meg a Dunakanyart, a Salamontorony és a Fellegvár rómjait. 1850-ben a vasút elérte Nagymarost és a vonattal érkező látogatókat csavargőzös hajó szállította át a Dunán. Sok írót, költőt, művészt megihletett a táj szépsége és a hajdani királyi város maradványai. Ezt látva, Viktorin János, a lelkes visegrádi plébános, országos mozgalmat szervezett a műemlékek megóvásáért. Az 1867-es kiegyezés után a magyar kormány is támogatta az ügyet, és két neves szakember segítségével elkezdődhetett a munka. Sulek Frigyes építész, a halászbástya és a budavári Mátyás templom felújításának tervezője és Hanselman Imre Régész művészettörténész irányításával 1871-ben elkezdődött az Alsóvár és a Fellegvár feltárása és helyreállítása. A munkálatok a XX. században is folytatódtak, újabb és újabb szenzációs leleteket hozva a felszínre. Az 1870-es évektől Görgei Artúr tábornok az 1848-as szabadságharc fővezére is Visegrádra költözött. Példáját hamarosan mások is követték, villák, szanatóriumok épültek. A század végére már több mint 1300 lakosa volt a településnek, többségében továbbra is vábok. Visegrádon akkoriban már patika, ovoda, pósta, Telefon és csendőrőrs is működött. Ferenc József császár többször is megfordult Visegrádon. 1888-ban egy vadászaton, 1894. szeptemberében pedig egy hadgyakorlaton vett részt. Ekkor egy ponton hidat is építettek Visegrád és Nagymaros között, a császár pedig a Nagymarosi oldalon szemlélte a felvonulást. A XX. században megkezdődött az utcák burkolása, és a közvilágítás bevezetése, a Visegrádhoz tartozó Gizella telep pedig közismert gyógyhely lett. A második világháború után a műemlékek mellett a Dunakanyar természeti értékeinek megóvása lett a legfontosabb. Ekkor jött létre a Pilis parkerdő, amely turistautakkal, pihenőkkel, játszóterekkel tette otthonosabbá az egykori királyi erődök területét. Visegrád történetében a XX. század utolsó fontos eseményére 1991. február 15-én került sor. Ekkora cseh és szlovák, a lengyel és a magyar állam, illetve kormányfők létrehozták a visegrádi országok csoportot. A 660 évvel korábban lezajlott királytalálkozóra emlékezve itt, Visegrádon aláírásukkal szentesítették országaik együttműködését, és egymás támogatását. 1871. Újraépül a Salamontorony. Ebben az évben kezdte el Sulek Frigyes és Hanselman Imre a Salamontorony helyreállítását. Mielőtt nekiláttak volna a munkának, Beszédes Sándor esztergomi fényképész felvételt készített a Romos Toronyról. Az egyik fényképbe saját fotós kocsiját is betolta, és az igen hosszú expozíciónak köszönhetően még arra is volt ideje, hogy maga is bebeallagjon a képbe. A tervek szerint a tornyot ekkor vadászkastély alakították át Ferenc József császár számára. Ezzel megmentették az épületet a végleges pusztulástól, ugyanakkor sok középkori részletet tönkretettek. Ekkor épült a kettős csiga lépcső, amely lehetővé tette, hogy az uralkodó és a szolgák külön lépcsőköl járjanak fels alá. Az 1870-es évek végén pénzhiányában leálltak a munkálatok. A XX. század első felében Lux Kálmán, majd Sülek János foglalkozott a helyreállítással. 1950-ben a torony farésze leégett, és csak kilenc évvel később kezdték el a helyreállítását. Ekkor Sedlmeier János építész arra törekedett, hogy jól megkülönböztethetőek legyenek a torony eredeti részei a későbbi kiegészítésektől. Ma a Díszudvar hatalmas zsigmondkori útja és a múzeum különböző kiállításai láthatóak a Salamon toronyban. 1934. A megtalált palota ahogy teltek az évtizedek az Alsóvár és Fellegvár feltárásának kezdete óta, egyre többen, köztük történészek, régészek is azt gondolták, hogy Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond és Mátyás király hajdani palotája bizonyára csak legenda volt. A királyok a Fellegvárban vagy a Salamontoronyban lakhattak, a csodálatos épületekről, díszudvarról, kutakról szóló leírások pedig csak a képzelet szüleményei. Sulek János nem tartozott közéjük. Folytatta édesapja munkáját, és megszállott módon kutatta a palota maradványait. 1934. december 31-én rámosolgott a szerencse. Amikor az egyik magánház kertjében ásott, megtalálta a középkori palotakápolna egyik falát. Nagy volt az öröm akkor a Visegráddal foglalkozó történészek között. Két évvel később megtalálta az Északkeleti palota emeleti terem sorát is, 1941-ben pedig a díszudvar közepén a Herkules kút maradványait. Így elkezdődhetett az egész palota feltárása és helyreállítása. Munkáját végig az önzetlen visegrádi mecénás Zsitvai Tibor is támogatta. A munkálatok 1944-ben a világháború következtében álltak le. 1986. A félbemaradt vízlépcső Ebben az évben kezdődött el a bős nagymarosi vízlépcső építése. Ennek célja az volt, hogy villanyáramot termelje Magyarország és Cseszlovákia számára, és könnyebben hajózhatóvá tegye a Dunát. Az építkezés során Lepence és az Apátkuti patak torkolata között elterelték a folyót, és egy nagy, kőből épült körgátat hoztak létre. A gát által határolt területről a vizet teljesen kiszorították, így a munkagépek a szárazmederben tudtak dolgozni. Bár a vízlépcső építését három év után leállították, a táj helyenként még mindig magánviseli az akkori építkezések nyomait. A vízlépcső nagymarosi részét alkotó gát tetején egy út is összekötötte volna a két partot. Bár közlekedési szempontból ez előnyös lett volna, mindenképpen elrontotta volna a Dunakanyar több évezredes, sokak által megörökített és még többek által megcsodált látványát.